Andaj e ta nuk e kanë të regluar shtylën e imanit e të tërës i duhet. Kjo rëzik, kemi në gjuar njerë që dështë të agjerojnë Ramazanin, por këtë e bëjmë për shkakse, jenë rritë në këtë adorim. Por në qovët se i pytë për rinjalljen, për logarithenjen, nuk kja shumë të bindur. Për nëte kjo është problem vëllaj serjaz, kjo është problem serjaz, nëse qëfar kuptimi kanë vejë për atë pabesim,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 Do të shohim se jemi i larg, larg, shumë larg nga fjala Allah e Allahut dhe fjala e pejgamberisë sallallahu alejhi dhe sellem. Si Sot kur tenton të flas për ditën e gjykimit, kremu gjyku, për xhenetin dhe xehnen, mendojmë musliman, po thosë nuk nuk u bën përshtypje shumë kjo mohabet. Nisim flasim për aktualitet, për zhvillimet politike, shikojmë ngjaret e caktuara që kanë ndodhur në rendin kombëtar, ndonjë analizë ekonomike, sociale këtu më radh, kjo është më rëndësishme se të biseduarit për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 Këtë temë duhet të jetë aje që ne përcaktan edhe agendën e preokupimive tona në jetë në kësaj botë. Nga se e rëndësishme është aje që ndodhë në të botën tjetër, jo në këtë botë. Nga se një në këtë botë kemi arë për atë botë. E jo e kondërta. Për daj nuk duhet të haruar këtë botë, pa dyshim. Dhe të marrujt, dhe të preokupuar, dhe të foljt për botën tjetër, absolutisht nuk duhet të thë të haruarit,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 Ose të realizojmë për këtë, ose të bisedojmë për këtë, ose të msojmë diçka nga këtë ose ta përpunojmë këtë me të, të mësojmë peizazhe si tyçjosumi problemeve ysecore. A ne kemi bën këtë të rëndësishme? Të përmendur të është shumë mosto të tepërt. Trajtimi, trajtimi më të vërtetë, një trajtim i i i i i i i i i gjerë dhe i madh që është bërë në Fjonë Allah xhëlalor dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo e bën këtëm rëndësishme. Nëse në qoftë se Allahu e ka trajtuar kaq shpesh në Kur'an, ka jap më kuptues e rëndësishme, apo jap të kupton se ka diçmë më e rëndësishme se kjo. Të besimtarët dhe besimtarët besim e dinin përgjigjen. E dinin. E treta që e bën të rëndësishme këtë temë, duke u ndëruar, është se Kudo që është përmenë kjo temë në Kur'an, apo në hadithet përgameris a sëllëm, është ndërlidh me besimin e lona zogjelë. është ndërlidh në gusht me besimin e lona zogjelë. E në edhim së është i rëndësëshëm për neve besimin e lona të bare këtale. Prandaj, rëndësinë kësaj temë e e jepë, besimin e lona të bare këtale. Nga se kjo temë, besimin e këtë shtyllë,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 të ardhëmën. Prej pikave që gjithashtot shfaqin rëndësine, kësa i teme, e shikujnë ruar, është se Allahu Gjella Gjellalu hu besimtarët i ka lavdruar në bas të besimit të tyre në këtë pik dhe i ka qërtuar dhe kërsnumuar ata që nuk i kanë reguluar raporti si duhet me këtë besim. Allahu Gjella Huala kur përmenë të cilësit e besimtarëve.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 e bindja nuk mund të vijë pa të diturit. Kush e silë bindjën, dituria, besimi i drejtë, e silë bindjën. Për ndaj edhe kjo e bënd të rëzimit këtë tim, kësa Laje Leuala i ka lefduar atat të cilët, e kanë të regulluar si duhet këtë qërsja. Dhe gjithashtur për shambull, kër i përmen mëkatarët, ignorantët, përbesimtarët,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 ti kushtujmë vëmene kësojteme. Jo mësum më të mësumë në mërë abstrakta, për deshë të fshehë që nuk e dim që ka është, që farë do të ndodhë. Dhe ta përmendim si një loj fi, si një loj shuajt, shu, ta shuajt në kureshtin ton. Apo? Ta fikë dikush kureshtin e ti të ndezur, e që ka komendod kureshtin, e ta shmarë dikush dhe t'ja shuajt kureshtin e ti. Kënë kësh për të shuar kureshtin, apsur Aja që ka të bëjmë e botë të tjetërë, sikurse du të amësojmë, qëfar kuptimi ka ka, qëfar temat të rëtën kjo botë, kjo tem, kjo pik, kjo shtyll e besimit, shëku në ruar, duhet tjetë aktualiteti jonë, sikurse ka qenë të kë Muhammedi s.a. Allah s.a. shabët e ti, të këtë ndikimin e vetë një jetën tonë të përdishme, sikurse e kemë përmenë në takimin e këlluar. Andaj, Allah Gjelleo Ale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 për zidur që të flasim për këtim duke e të rejtuar në kuadrët të e misën të unë qëka thot feja. Qëka thot feja për ahiretin, për botën tjetër dhe për ato që kanë të bëjnë me te. Son te, dohet mi aftohem me ka që shikunë ruar duke përmendur pikat që shfaqinë në sinë e kësajteme e që nga takimi arshën me lene dohet me nuar dohet vazhdojmë pastaj me shpalosin e asaj që ka të bëjnë me, me besimin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 pyjtëve të juaja ndaj në ndështëni, zote i është për lefët. Shikohet në ruar, u rikëthujem përsi në pjesën e dyjtë emisionit tonë ku tashmë mund të bëni njënkuadrimin në e, transmitim të drejt për dejt me pyjtët e juaja dhe pa hum burko e njënkuadrojmë telefonatën e parë për sonte –Selamu alaikum. –Alaikumussalamu alaikum. – A mund të vejnja tri pytje otë ndëruar? – Ur në, po të ndëgjojmë. – Pytje atër është që nona jem frynë. Do me foni jashtë dhe që kanë syrë që të vogër që të ka ju frynë. No. E, e thetë një lutje që e kam të vazgjyshi dhe, që a ju konë hoqë ma herët. A mund me të atregu përplotjen që mu ma ka zdo kupimin edhe a mundet me foni anë a na jem këto a ju. Tanu ket kopinën. Po. Eluvilojnin e shejtanit Raxem. Bismi Llahi Rrahmani Rrahim. Aful jeni isabiyeti. Men en fusil edjne. Vea <Bon>. enul ense. <tune> men servin ezare ve men servin sehire. Bisefa esfil bi rahmetike ya rah. Rahimi Men. Po, që? Shtatë her e fatë këtë lutje, po nuk e di që farë këmti një kohë dhe është e lejume me sana jo. Po. Pytja tjetër është të tesha të smive që janë me figura o sit njës dhe sit koshme, a e lejuhet me ju vish? Po. Tash, është, është shtire dhe me dhe të tesha pa figura dhe me than kret marketet dhe i bin një lajt, knjajta. Po, e qartë, e qartë. Edhe, dërgimi i selamit Muhammed Itali, i të ale i selam kër përmenet emri ti. A dhejnë kjo dhe këndërgjohet lideratat ju bërë për shembul, kër e tërmend jemi në ty a do të e na me dërgu selam, edhe a do të me zon pa tjetër apo vetë në vetë, që, që shqështë e bojmë zikrinë Allah të dhe me dërgu selam në vetë. Po, e qartë, e qartë. Kallin <coughs> në delit, selam alaikum. Alakum, selam të Allah. Së e përket do asë që e lecëzove, edhe pse më vindë të pak si e shkëputur, por në përdisi e kuptoha se bëhet fjalë për lutje në Allahu ndrytuar, që ta ruan nga shirë i gjinëve dhe i njerëzve, nga mësyshi, nga sihirë i kështu më radhë dhe lutë Allahu në gjëllevrat që ta sharan, oj, gjithë mëshshmë, ja Rahim, doon, që ta, ta, ta, ta mëshurëan dhe ta sharan. Së të qoftë, kjo lutje nuk është përmen nga lutje që i ka përdojë Muham sër Allahu a.s.m. Al përshërëm. Përëndaj, ne duhet që në këtë rast të përdolim lutjet të cilat i ka përdorë Muhammedi sër Allahu a.s.m. Al Sikur se ashtë surja fele këdhe nasë. Nga se vetë Muhammedi sër Allahu a.s.m. Al ka përdolë të lutja për të mbrojnë nga shiri i gjenëve mësjushe kështë mëradhë. Dere se Allah ja ka zbri surën fele këdhe nasë. Kur ka zbi surja fele këdhe nasë, është një aftuar me këtu dy surë Muhammedi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 që sartë të dëgjujmë emën e Muhammedit sallallasharëm, të dërgujmë vetë e salavatë. Salavatë e nuk dërguat me zë, por në vetën tonë duke elëvizur buzët vetëm. Jo dhe me mendje, por jo dhe me zë. Mes kësaj. Do të të një, një pëshpëritja e heshtur në vetën tonë së të së la bëjt duke elëvizur gjuhën. Duk e dërgu salavat në Muhammedin sallallahu aleyhi o sallallam, Allah adin më smiri. Inkuadrojmë telefonatën të të t Alaykumussalam Arrahmatulloh Dhe ishtë amë të pyt për lidhe me kurbanin Në qytetin të për Pajram oh. në pa të hozër në, për në për të vetë Në pa të rëgu që Kurbanin duhet me e prej Ni që është namaz li Në njëri që është namaz ki që i fal 5 vartë oh. Për më dëryshin do kështon kurban A së faqin dronë kjo? A mund është me më shqigu pak? Po, <coughs> po. Oh. Oh. Oh.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 A përmene amë në Allahot, a dirë gjahë ku në kurbanit si duhet, a therë në vendin ku duhet, kërë mënëzi për neve. Në dërsa, falen e matë, apo mos falen është problemi ti personal, që në këtë rast nuk ndikanë në vlefshmërin e kurbanit, apo mos vlefshmërin e ti, Allahu edhe në mas mire. Po me telefonatën në radhës. Salam alaikum. Aleykum u salam arantulloh. Mirna ma, po që po ata një pytje,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 Allahu, ju shpërbletë, të të të të të mirë. Falë beretë, qënë që të jale kësën e të vasën dhe moqëve. Falë meretë, falë meretë, zotës përbletë, zotës përbletë, zotës përbletë. Natërë e mirë, falë meretë. Namazi sabahut, do të të e ka kuhën e vetë kur të firë. Ta e përsektuar në basë të shenja që shfaqën në horizontë. Por, pa, për dirë të sërë, nuk kimë mundësi të gjithë të orientojme këto shenja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 Vareza ka bon në shku me vizituat dhe se të të të të të të të të kanë vejë që si së të të në dite, po njëherë i ka vizituat muat njëherë e pa. a bon në shku me vizituat dhe një këtë e për këtë vjallit a jeshtë në në vjetë po i djenë koha e drejkës me faljë po rikëndin ashtë në shkollë dhejnë në tështë a mënë e të pëtët një bashkuat po e qartë, e qartë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 pamusinë falë që dinë nga se ende ka kupona moznak shomit, prandaj për di sa është kjo situata nuk kanë ujtë bashkohet dhe e fal xhanab as në kën e tij dhe elhamda që cin ka kaq i kujdesshëm kët mosh, Allahu xhalla wala e forcóu dhe u zotë të më tepër në rrugën e tij. E inkuadrojm telefonat në radhës. Assalamu alaikum, faljuhullahu. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Besa ti xhorbësu për atë moment, a shihën në shaq drrës ndër postë apo borë shfis edhe pa disa drynd ishin ka në të hapun atëra, edhe ush isha ndenë se shpara atër, por e shakim pasin duke të kam lidhje me sije një kdova, në i këmpe e së një. Shka të isha më i shlojgj me në tregu qëka me po me to. Allahu i shtu i ndesë. Salamu aliku. Anë al salamu. Vullajaj, tash ka mështë me kuhen gjithë qëka, ka mështë jenë dryjt të pa shruizumi, ka gjuj dikosh, për shembul, duke mos qenë të ndelitur me asë një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 Së si sot jo ka godit, ju joki diçka, mos lejo me këto beze se më morr, nga sa absolutisht nuk ka të bëj me juve kjo asgjë inshallah. ë telefonat në rastin ku kuadroj. Ornë. Ornë. A os mamir me bavë ma krijm mas do fort vietnamoze apo krijt mas namoze vet kur përfundon namoze krijt. Po e qart, e qart.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 Jo më doa dyherë, ki nga pas do probleme, po, po, po. e qashtu. E qartë, e qartë. Unë e bjerit i këmë këshyri, i këmë im natomën si zemija, edhe na është po. edhe senet masë qia i këmë përbalu hatri fëmive, ota është. Po, e qartë e, po. e kuptu. Ndry, e kuptu, motë ndry, e kuptuam. Do të mundur e me doni për rigje, inshallah, e kuptuam.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 e pëngu nënën marë, të kshpia vazës, e nënën se kjo është problem. Andaj edhe buri është i përfshimë këtë problem. Andaj me nënën se duhet dy paltë me të ashtu si problem. Dhe kur, kur, kur ju telefononi me nga pyjtë për këtë problem, e mira, e smire, e s'mire se shme qenë edhe buri ju e afrë juve. Edhe aj me qenë interesuar me ndëgju për gjigjen. Por, këtu problemi është të kë buri, aj nuk le janë. Dhe është shtëpia ati, Unë mund t'jap t'u i përgjigje, të aktuar, për ti nuk i mund si me ekzekutuar të përgjigje, në që ti nuk i ndonë asëgjë. Rëndaj, unë për tem, tentoj me bisitu me burin tëndë. S'paku këshilaj e, nësë është besimtar, e ka frikën Allah të zogjel, thuj, konsultoj me dikon, hajtë nuk po më dëgjen mu, nuk po dënë me mu më konsultu, nuk prish pun, nuk prish pun, bisdo me dikon për njerët meq Bizdo me diken, dhe ki më u binë sa e që ti përbën nuk në regull. Në qovë se për shambull nëna jote nuk ka ardh me ngushlu uh, kër i kam vdikë prind, e kuptej zi ka taj ka shkaktu pezmë, e kuptej këtë. Por dhe në jote mesur i ka pas, po thomë kushtimisht ashtë në bas të verzojnë të juaj, ka pas një arsyje për shkak se do të keni pas ju probleme. Dënëna normalisht është e prekur që vajza e saj po ke shtrejtuat. Dhe nga pezme që është shkaktuar për shkak të atij keqtrajtimi, nuk ka pas mundësi më ardh as me ngushëllu për vdekjen e tyra. Edhe pse ndoshta kjo ka qenë gabim, është dash për hatër të vajzës së saj, për hatër se bija e saj është në këtë shtëpi me i të kalu problemet. Me i të kalu këtu dhe mos më bënëna pjesë e problemeve, po të bënëna pjesë e zgjidhjes. Qëse fat ke ç'është ndodh që prind të vajzës Navancat e luaj ndrol konstruktiv në tekalim në problemeve, ata bëjnë pjesë e problemit dhe e rëndojnë problemin më tepër. Nuk bën kështu mendon. Por ai gabim ka ndodhur, e ka shku. Tash ndoshta nëna jote ti shpazosh me përmirësuar gabimin, ti shpazosh hir. Por ai nuk përmirësohet mua ata kanë vdeka, ata kanë shku. Po nuk duhet tash net ta lëm jetën peng për një gabim ose do që ka pasur ndonjë kush më parë. Po. Burri duhet të tekalën kët problem. Në rregull, nuk e don virrën. Nuk do, më jo më më më më do më mënat më, më, më të. Të ke vënësh polemiti. Por ju ata pengon që vjerat vjen këto raste. Gjasë ke vunet, ai nuk komunat më të. Ai komunat me burrat, aty ai komunat me dikën tjetër. Ai rre medikantë, pas buku me çim pjesë gzimit, gjasë bën fjalë, po nëpër të saj. Unë mendoj që burri duhet të mëndoj pak më thell. Duhet më bisedu me të, më tregu se nëna nëse ka bënë unë gabim, nuk duhet të tash për këtë gabim me më përvun nga në naime dhe me përvua te nga njipat e saj të rjetën, nga se kjo pas taj, ty të bën pjesmash në zullum dhe në përrejtësi. Ajo që ka ndodh, ka ndodh, këni pas probleme, du të shikua rjetën për para, nuk du të kyrë koka në tashprapa. E vëprimet e tila, e rikëthejnë problemin s'ken për sëri. Vëprimet e tila, shkaktojnë pezën për sëri, normal. Dhe borët, në që zëshër me fitu të dashur për sër i dhe me vazhdojmë atë utje, nuk duhet me bukë si veprime që shkaktojnë iritim. Ase normalesht, në, në këtë rast mund të shkaktojnë iritim. Në anën tjetër, edhe ti si grua, duhet ta kuptash se bëhet fjallë fjal për një veprim që ka bëhet në jote që me dë vërtet ka mujtë shumë me i shkaktojnë pezëm dhe dhimë bje burit të ndë. Adin që ka të të tëtë të të mësë mi ardhë me ngushlu kush vjehre e ti.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 por në qëse vrenë të kaj pezëm dhe prekja, mos e rëna jetën bashortore përshka këtë këti vëprimi. Bënë sabër, te kalaj edhe këtë. Ndo është ta, herën tjetër, kur të kalan pak pezëmi ti dhe më lejfi ti, ndo është ta herën tjetër, nuk prish punë, të lenë nërë nona. Por momentin enda është i prekunë, dhe nuk danë. Unë me nëjse, këtë punë duhet me shtelu, dhe me të retu me urësi, me maturi, me sabër, d qet i ritim, nda qet pezëm që shkaktu mes nënës tën dhe burrit tën. Ti ka lëndën Osmano, ti ka lëot. Mir po, don dorë sapakës ku. A do më neza duhet biseduar me te, duhet sqaruar, duhet shpjeguar me këta do që ti seca, edhe mi thon se ti nëse ka bënë ndonë gabim, ti mos bëgabem, edhe kështu me radh me ato që i përmanda mi e prezantu. Por njoftu se vrihet tek ai. Një revolt dhe pezëm dhe hidhrimi që mund shkakton dhe rrezikon, mund të rrezikon dua të them, një të bashkëtorë atër hasht. Kryesurin e tin thynonos nuk bosapërpak. Nuk prish punë. Inshallah na çon Zoti gëzime të tjera in shala. Radhe, që më ardhin inshallah. Këtë radhë pe kalojmë qështut, inshallah herën tjetër kalojmë sikur s'është mësmiri. Mënoj që të ruat jeta bashkësorse letëshme e prish, por duhet mëruq që mos prishët dhe të mbetet e ndërtuar. Andaj mëndej se me gjitha këto që përmenda, do shto, të Zoti xhelel xhelalu ju bën zgjidhje adekuate në lidhje me problemin e juaj. Resullallahu emanuar që rezultatet ofrymëzon me atë që është më dobishmë dhe më dhe më e mira për për Juven këtë rozë rast në raste të tjera. Kemi telefonat në kuadroj. Halja. Urna. Selam aleikum mos. Aleikum selam tullah. E jam mi motër nga Shkolna. Po. Dhe s'kam ne bënë pyetje. Ke na po? problem në një xhenë burrët, na ka kërcnu. Po. ë Nga ka kërcinu për brasje, nga thonë në shënë vanën ku jetojnë. Nga ka thonë një muja fatë, në shënë vanën ku jetojnë nga ka thonë një muja fatë. E pëse? Në shënë si të qëtësën i kushtet, do me thonë me nga ka kërcinu me brasje. E qëfar kusht, që kushtet, qëfar përkërkam për juvej? Kushtet me lëshu token, vanën ku jetojnë, me lëshu atina. Se na kena posë me blido të të ato, në lidhje me tokë dhe qka, po na nuk kema, nuk, nuk s'kem kur fa faje. Do shta me t'i qka, në lidhje me këtë rasë, taj nga ka kërsnu me vrasje pa kur fa faje të të njënën. E qartë e kuptum, hajri shala. Po në?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 kërs tonë me vrasën e familje. Nuk ka se ai për tokë me vra djalnë vllaut, për tokë me vra nusën e djalit dllot, për tokë me tok punto pun. Por çfarë të, të bëjmë? Un mund t'japi përdijë para ai xha juaj ose xha e burrit juaj, as nuk e ka dert fjalën time. As nuk dëgjon. Andem më ndajse, këto janë probleme që janë mes në burrave. Dhe ata duhet të dinë si ti shtjelloj dhe tarrojm këto probleme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 për mes kështu televizionit, të dha zidhja për një përrem kach madhor. Por unë për ju si gjëraj që farë duhet të bëni. Në të të mbledhen burat, nga familaret, nga kushëret, nga krebat, që mund të kontribuj në zidhja për lemit. Të thirën e dhisa gjalar, që e ndëgjën për lemin, e ndëgjën kontestin që keni, dhe ofrojnë zidhja të saktuara. Zidhja të cilat, në shala mund të knaqin dy palet, a pas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 apo atë kemi të bëjmë me dy versione që janë konflikt. Të dy version që mund të shkaktojnë, Allah na ruaj, një lloj fërkimi që mund të ketë pasoja fatale. Prandaj për të ikur gjithë kësaj, preferoj dhe kërkoj nga ju që do të thotë burri juaj të marrë përsipër kët punë dhe të thirr burra, të thirr qjellatë të tjera, të thirr kushërit të tjerë të të çurit na qar punë deri këtu. Person më vrasje. Hadi pomsim si burra dhe përsadojmë kët punë. Ku është problemi? Të kë fundit edhe të tokë në du të melë shuh, a mu më, më smelon mu dirgjako, se të ka botë, sa dhe ki di sëse ki, nuk duhet për tokë mu vra Allah në arujt, veç anishtë, agja me vra një për një për një vetë, daja një për një për një vetë, kjo, kjo është të merë mu dirgjako për të punë, por ja shetani bën këtë punë, i atësërën, dirë në atë mos, sa so që asë një pa nuk shënpe dhe vje dirit e kë dhe duhet të pajtohen pa një palë që të luajkon mes tyre. Në kët rast duhetin hoxalor ata që gjikojnë. Me ithir hoxalor të besueshëm, e ditur që janë të shkolluar, të arsimuar. I ithirët më thon, "Çi ky është problemi juaj për burrë?" Na nuk po dimë më asgjë. Dhe nai na orden që situata është domë me kërcit gjaku. Na asnjë problem ne na japni mundësinë të tekalim kët problem. Dhe më ne që këtë mënyrë inshallah shkon diku zbut citata.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 ka se fatkeqësisht fatkeqësisht ende nuk na është ndal pushka kur do njëri tjetë të përgjithas të të kota për gjëra të thjeshta, për gjëra banale që është marrë më me në mend por Allahu na uzoft. Kemi 1382. A dëmë më Roma? Më Roma. Selam aleikum. Aleikum salaam, rahmetullah. Unë jam djohël, të të të orë, sko, në djall 13 vjeçan, i folit pas shkolla më në shkolla më në xhamz i shkërqyshëm për kam shumë vezresë dhe kam shumë që me thonë në vuj vuj natën në, në, në shëqëri e përkraj të një slonë me shumë të ne masit vinë qëte kam, kam që me thonë vujtje dhe mendimet qia dhe dh, dh, që shumë jesikur ma më thonë të kush kime me të mbrat e ojtë kama dosh a skusha onë e vazhë dhe mishtë ku folit keqë për fejnë e përkraj edhe që me thonë falin namaznate e shumë Shumë jam i, i, i ledhë për fem edhe e agjëraj këto kitë fem e kërri edhe në qëkur mësoj po është di dëvezejset më hoja dhe shka furin shëqëri kërri vinë shpe më bramja se më ngjezë kapin dëvezejset më hoja më të unë ki me me të mbramja pa më brejnë shumë vuj edhe, edhe edhe jam edhe shumë zajtë edhe fizikesht nuk nuk the kam shumë menimet të fejlë edhe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 pa dushim se kjo është arma më efuqishme që e ka shëjtanit. Në marrë është, tije një mbrojt islamit. Dhe tije të e buë një punë të madhe. Në shoqërinë, në mesin ku je, je duke e mbrojt fina latë më nuar. Te e mëndën se kjo e knatë shëjtanin? Te e mëndën se kjo e ten, ten rahat me këtu puna? Ti i ri, të të mëzjet i ki. A i munduat me të shqecu me këtu punë. Kime me të mërape, pëse e pengan? Pëse e po mirësh me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 por qëse i njëra nuk mirësh me tu, nuk kështu fëmendje, nuk lejan me ta diktu disponimin për shpëritja dhe vezvese shetanit, por për kondër zëjes për para, me lejnë e lovmanuar, shgënjiet aj dhe më poshtet. E qëta shtut, sartë vjen i vezvese, që më rabdes, në të zë kuran, fali dyre qate, përmenda lana zogjel, për gjegju kështu shetan në vezvese të jefën, aj të abjen i vezvese, do në me dekorajim, me plastik, kështu mi përgjigja. Jo, kjo është përgjigje të padit. E dop, ti po i tregon atij se ti e kamun mu, ti je shumë i fort. Tah normalisht ai fuqizohet atë më, më tepër. Përgjigje jo shejtanit me fuqi duke i thënë se un jam i lidhur me Allah xhallahu xhelalu. Me Ramadan përmend Allah te barekat ala. Falë dyra çota namaz, dil gjami, dëgjë Kur'an, me leje Allah te mundon largojn këto. Mos lejon këtë mush me lutjet tonë me të vëndruar. Mos lejo. Mos lejo. Gjitha këtojnë, vallaj, të sytë që për ti, tendenca nënçmu, me të nënqmu, tendenca me të sëmbraps nga puna e mirë që e të e bua pëtët. Dhe më si më nga të punë. Dje se, vallaj, Allah u ka me të mbrojtë, për dhe sa ti e mbrojnë fjene Allahutë. Për dhe sa ti e ngritë fjarënë Allahutë, Allah u ka me të ngritë ty. Dhe kështu du t'jemi t'bindur, dhe kështu është, rralesh situata. Kus e ngritë fjene Allahutë, Allah u ka me ngrit. Kush e ngrit fjalën Allahut, Allahu ka më ngrit. Kush e mbrojn fen Allahut, Allahu ka më mbrojt. Prandaj, durmëçi në lumtë që Allahu ta ka mundsu, në shkollë, në mjedisin ku jem, mëmbrojt fen Allahut xhallahu ala. Por mosin debatet edhe pse në përshkolla ka gjithçka. Sa njëti bjen mend diçka më me fol tash ti thua ti mëroja, po se mer me gjitha këto. Por më në shërim serioz në nzonse mirë, në nzonse e mirë dikush e ka në problem jashtë rrugës për ish pun. Por jam aty li var Dilema tjaos gjithkush ka kon ditjet di çka çka çka flet tash ti më qohu për çdo kon me fol ka se si kjo kjo është ngarkesë psiqike për ty ngarkesë si sonjeri kaçi flet tash na më qohu çdo kujt mi dhon përgjigje me të tonë më mar nuk do të kemi jetë në 10 jetë më pas nuk do të kemi kum u mar me çdo dilem apo çdo problem që dikush e lëson në emër të fesë apo në drejtim të fesë prandaj ti mbroj fenallahu xhelaluhu me praktikë dhe me sjellje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 Ai çka po rdimë, japi përgjigje. Aç do mu tall i njëre i njëroje i njërontin. I njëroje i njërontin sikur salloha. A arrit anë jahilin. Allahu thot shmangje dhe i njëroj i njërontët, mos e marr më me ta. Qëse ta ke për mu tall e ti nuk je nga ata që duhet mu tall me ty. Andaj mendoj se këtu duhet të padhësh dhe me len Allah të manduar, inshallah largon problemet. E kemi të them sonë rasti në kuadrojm. Allë. Urna. Mirë më rama, selamu alaikum oq. Aleikum, selamu rrhatulloh. E kom një vajzë 14-veqare, shumë akse në fjallën, shumë është agresive. Zipë më nona dyqysh me shtije dhe me nësut dove dhe me, po shumë është agresive. E deshta me pas një përgjithje përgjithje përgjithje në qëtë se komënë si. Më falë, sovjeti ka se nuk në gjova? 14. 14, po. po. E qartë, më si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 e bëjnë çetit agresive, çetë të vërtit, duke duke menduar se ajo është bërë dikush ka në kanë me mësudh dikush reagon nëna skollën sipër të, që nuk mësojnë për aspektin ndaj prindve, ku mësojnë. Në çelën lon në shkollë mësojnë për aspektin ndaj prindve. Nimse, çoft ose dy eventalisht për të nën via të shkollë. Ne duhet të, fatkeqësisht, fatkeqësisht nuk nuk edukojnë si duhet. Nuk edukojnë si duhet. Ase shkollat tona Ka arsimim, si kursi e kam cikë, shumë herë. Arsimim, mësojnë informata, por edukim, fatkecështë, shumë pak. Shumë pak dhe shumë rralë. Në stemë s'ka fara. Shumë pak. Përndaj, në shëqëri, ku ka edukim, shëqëri? Ku ka edukim, televizion e edukim? Shumë pak. Përndaj, më laj, kërë, nuk është për mu që ditë, pësë thëmiena ka ndalë, kështë. Por duhet mund më, më bisedu me ta. Më mund më, më i thonë senajimi musliman nesër tikim u prind atëçi do thotë sart e vështirë për nënën që, ka rritë, shmundu, mëral, andaj, që të ka rritur është mundu e kështu me radh tim ja kthy fjalën se mos sill kështu më atë andaj dua të them se kemi nevojë të ndërtojm ura të mirëbesimit mesve të familjet tan duhet fëmia me të besuot hyjë as e nën se të jë referenc për ta fatkeqësisht i ushqejnë fëmit cot në në në në çort ndëshme se prind nuk din, prind jo nga e kaluara, prind nuk ka nga koha internetit, prind nuk ka as çka Facebooku, prind nuk din çka Twitter, kështu çka që më vjet nonën, nuk dinaj kurjë. Dhe thjesht zbehet derënohet referenca nënës dhe vajza nuk e vjet mundonave ta thonë. Se nona nuk din. E kush din? Dinaj shoqja e rrugës, ajo din çka më mësua von. Prandaj kjo është problem. Se fëmijët ata nuk po kanë besim në neve që na dim atë çu bën dobija ty.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 Nga se hojja, ka që ashtu hoja coach fort thot nga mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga nga nga zgjidhjet kuranore që e ka fryrë Allahu alaihe welauala në edukimin e fëmijëve, andaj bashponim i përbashkët për të edukuar fëmijët tonë të sikurse duhet. Unë mendoj se u përmend disa pika dhe i përmenda një varg masash që duhet të ndërmendni, besoj që i keni bërt ndërmend ose ti shkruani ose ti përsëritni në reprizën e misionit, mendoj se janë të rëndësishme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 Shpesoj që të përmisodhë situatët me Lenën atë të madhënurë. E inkuadrujnë telefonatën të të tër? aleykum. Aleykum të tërë? Salamu alaikum. Alaikumussalam. Rehtullah. O, cdesha, vetëm me të tytë, alejot mbojtja, kanërinove në kafasë, ku qëllimi është, me antë e gjuzë a në që kënduim bukur. Po. Kam po me të bukur edhe mirë bahonë mirë, me është që në ku vatë zëbëm. E të qartë, o? A alaikumussalam.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 Nuk u bëjmë zulëm, nuk i keqtrajtojmë, nuk i ngarkojme me atë që nuk mund të abartërëm, inshë Allah nuk përishpun, nuk përishpun, në këtë rast në bëjtje shpesë në kafesë. Kemi të të të të të të të të të këtërën këtërujmë. Fëdamu alaikum. Aleikumussalam artullah. Urna, po të ndëgjojmë? Pallon, po. Pa, po, po të ndëgjojmë, urnani.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 po në qosër në një një gjur të të të të të të të të të më e ha, për pak me e qelt. Një gjurë atyra nuk prishpun, nuk prishpun me një gjurës flokët me një gjurë, për dhe jenë thynjur dhe jenë zbarë, nuk ka diçkat keqë, me kushtar që të të largohet nga në gjurë e zezë. Kemi telefonat të të të të të të inkuadrojmë? Nuk e di a ka nëse, ose nërë nërë petë qëllëmisht a ka... Nuk kemi, shto qoftë edhe në fond ashto ashto. Eh... A, në piste një, apë po? Po, orna, orna, për në gjem, orna. Orna? Jene lidhjet të drejt për drejt, orna me pyqen. Lidhjet të drejt për drejt, orna me pyqen. A, në falë, a, mëjnë me pyqen të lidhja, apo? Jo, jo, pëtë pëtë me njerëse, jene lidhjen me hoqen, orna. Mirë. Alë. Urna, urna, për të ndëgjojmë, urna. Nuk këdi si duke të ka problem në lidhje. Kërkojmë nga regjia që në qofës të telefonan në herë në dy të inkuadrojët për ndyshe. Ashtu, ashtu emi në fund të emision dhe pa të dërshishe dhe atyre që nga dërgojnë përmesh SMS-it. Po, urna, alaikum salam të la, urna. Ba, shka me vafën një ty, kjerë vëndshë. Po, urna, për të ndëgjojmë.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 Po. E dhe, për që gjithë, e kom një fëmi me përfë, më ston aftë që si të përfizume, po përsh me, me të me ta dedikon. Po. Edhe mirë, po, kërë kom përshambull tash njërë, më i kom një të fërë, ja, fëmin, kështoj, ja, një të nejë, si kërë të nërë që e kem që të i, edhe ja kom tërjek vretjen shumë herë, kom thon që rëfëmis, mos më përzimi, se përdoj sa avaj, më ka qua, dhe kom të ranu në ata d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 është një dëshmi parallogjeve të Allah xhelal wela se ti do në mbulesën dhe se ti e ke vendosur në mbulesën. Për të kaluarën, Allahu e afal dhe mos mos u shqetëso për atë që ka kaluar, por vazhdo ti është e mbuluar dhe stabile rrugë Allah xhelal wela në të ardhmen. Nëse përkat pyetjes së dytë, fatkeqësisht tek ne njerëzit do të thotë nuk janë të kujdesshëm në shumë aspekte. Meqenëse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 Nuk më intereson as jumboks fjalë. Dhe më vërtet fjalët e tilla shumë pompshtesojnë. Nëse doni më mburahat, ju lutem mos fjalni. Nëse smuni më fol, absolutisht atë ju lutem mos më ngushtonim me vizita. Jo, tim bildir, po, ju them jam mbyll dirnë mos hadhni më. Partit ju thuaj se kjo po të shocson më të imase. Dhe ti e knahesh me caktimin e Allahut që ju ka thon. Dhe serajo, nëse kur e kuptoj se kjo po të shocson për një më, do ti po ndijesh keq me njëse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 me të mos shkota ata. Në çofta ata këto vazhdoin. Dhe në çoftë me të vërtet, sikurse e përmenda, vrejat se dikush çyllimesh këta bën me nënçmu edhe me të çetsu, atërm nuk e kanë mëkat me i shkput, lidhet me të për shkak se kjo është një shkël i rënd nga ana tyne dhe nuk meritojnë, nuk meritojnë këtë situat, nën këtë rrethon që të vizitojnë apo çë ti to hapë derën e vizitë këti përzat atyt nënçmuin të të fyin, të ofendojnë, në pasën sportë një vladë që E kur të më qes, mhalla njëri me më kuçin kompleti pa shpirtat nuk e bën kët punë. Pra e dua të them që ti vetëm ja, të sqaroj ato, të shpjegoju, ata do ta mendojnë se me kët ty do të më ndihmosh. Ne sa më ata kanë më ndihmë gjithashtu të të rregoj se kjo po të pengon, po të shqetëson. Sërajoj, ja, ta besoj që me lenin Allah xhelal dhe vela, nuk do të ketë nevojë për shkputje raportesh, por do të mjaftohen ata me kësërimën tënde do të ndalen inshallah, po shpresoj do të ndalen nga fjalët e, e tilla. Përndryshe, përndryshe e kej të drejtë të nësoj që keve pru, Allahu e dinë mas miri, dhe shiku e nëruar, këto është dhe fundi emisionit ton, nuk pa të më rasin që të dzojmë asgjën nga pyjtet me SMS, përshka këtë telefonatëve të shumëta që pa të mësonte, por shpesoj që në të armen, nuk do të mbetem i barqë shiku e zve tanë që kanë nërguar me SMS, Inshallah me lene dhe të manuar do të përligjemi në emisionit e ardshme, e dire të tëre, Allahu u k Esselamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.